Хотілося забитись у якусь руру, криївку, заплющити очі і передумати ще раз усе, що сталося. Продумати і зв'язати нитки, які так і залишалися незв'язані. Чи збагнує щось? Те, чого боявся Созон, сталося, отже, смертю своєю він підтвердив свої здогади. Але зараз я не міг про те міркувати, надто вичерпаний, змучений і зморений був. Зараз хотів одного – самотності і спокою. Коли розмовляли, не дивився я на Симеона, а тепер глянув. Стояв безмовний і непорушний, як ще один ступ, ніби уподібнювався до тих остовпілих послідовників своїх, чи сам ставав їм у приклад. Скорша останнє. Обличчя його величаво надихнулося і ніби в самописі пробував, аж відчував себе так, як вождь чи полководець, перемігши у великий, кривавий битві і для якого трупи ворогів на радість, не на смуток. І в цю хвилину не знав і не відав цей бідолаха, що його перемога – це знак поразки його» що з смертю переможений побиває смерть, що не Ісуса перемогли розпинателі його, а Він їх, що і в кволості є сила більша видимої, а смиренність достойніша самозарозумілості. Не знаю цей бідолаха, що переступивши межу, його розум окривлюється, стає уломним та почварним, адже страшно мені було почути від нього Великий розум та знання шкодять людині і до кривомисля справляють. Бо це він про себе сказав, а не про Созонта. Тобто цю істину він віддав, але не себе нею звіряв, а переможеного собою, не знаючи, що в ущербленій правді вже немає правди, що ущерблене добро вже не добро, а ущерблений розум уже й не розум. Ось чому жахнувся я, побачивши того самонадихнутого переможця. І остережний вогник знову, як свічка, запалився у моїй голові. «Дякую тобі, брате Симеоне, що перевів мене через око прірви», – мовив. «Повертайся назад, а я, відпочивши, далі піду». «Чи перейдеш сам болото?» – спитав Семеон. «Ти викликався настільки через око прірви перевести», – відповів я. «Сказав те, думаючи, що із прониклим сузонтом підеш», – мовив Семеон. «За тебе ж боюся, а ти до серця мені». Я хотів спитати, хіба не знав, що сузонт загине? Але остережний вогник у голові запалав яскравіше, і я промовив інше – Чим же припав тобі до серця? А тим, що майже мертвий для світу цього? цей святий Микита тобі сказав. Тим, що твій великий хист пропав, і не повернеш ти його. Але ще не дійшов брати вищої досконалості, і проклятий світ ще тебе у собі тримає. Отож, піди ще раз у нього і переконайся – Чужий він тобі і ворожий. Немає тобі в ньому місця і вже ніколи не буде. Що ж тоді, брате Семеоне? Тоді помреш для світу остаточно. А коли це пізнаєш, то можеш згадати нас, померлих для світу, і захочеш сюди повернутися. Скажу тобі приймемо тебе з радістю. Але ми нікого не силуємо і нікого до себе не кличемо. Все у волі твоїй. Тому й хочеш провести мене через болото? Саме так, брате Михайле. Було б шкода, коли б не пройшов спасенного для душі шляху, а ти на нього ступив. І зовсім сумно мені зробилося. Цей чоловік був переконаний у правді своїй і перевазі. Отже, вірив, що переможе й мене,